але здавалося, що і ця зустріч уже не викликала в Руслані емоцій. Вона мужньо і втомлено терпіла свої муки, стримано очікуючи, що вони скоро скінчаться. Ні за що не дорікала, не переймалася, як вони будуть далі без мене. Ніби цілковито усвідомлювала, що не пропадуть. І тільки після того, як вона відійшла, Віктор почав копатись в минулому і переосмислювати те, що сталося, і свою роль у цьому. Можливо, це навіть було не по-чоловічому – озиратися назад і перебирати причини і наслідки. Але відтоді він постійно відчував якусь власну неповноцінність, ущерність, адже у 50 років ти нарешті розумієш, що в друге життя не прожити, не переписати щернетки на чистовик, що зроблено, те зроблено. Лишився якийсь хвостик життя. У кого більше, у кого менше, а мало хто у 50, планує звікувати ще стільки, та щоб з енергією молодих років. Ні, сказати, що він нестерпно страждав, було б неправдою. Не міг забути очі дружини, яка здалася або вважала, що їй не було заради чого жити. І через темні скельці своїх окулярів практично з першої зустрічі він побачив в очах Амалії той самий вираз, навіть тоді, коли вона докладала зусиль, щоб вімкнутися в життя, підживлювалася чужими історіями, заповнюючи ними порожнечу власного існування. І він це впізнав як упізнають аромат знайомих парфумів або ліків, як, проїжджаючи через промзону Подолу, він за кілька кварталів від фармацевтичного заводу відчуває запах серцевих крапель. У ньому оселилась тривожна небайдужість до цієї жінки, за грою якої він нишком спостерігав, але ще не знав, чим може зарадити. Здавалося, будь-що могло стати останньою краплею, яка потягла Бамалію в прірву, і та байдуже полетіла би вниз. сьогоднішній день приніс підтвердження його з догадкам. Женька так і сказала, який лікоць, людина жити не хотіла. Таке щастя, що доля вчора звела їх у трьох у тій кав'ярні, і що зараз вона згодилася допомагати. Кілометр на сьогодні досить, констатував подумки Віктор, зняв з обличчя маску з трубкою і вхопився за блискучий поручень сходинок. Що робити далі, як повестися, він не знав, але відчував, що не може дозволити ще й цій вінці просто так піти за край, хоч він їй і ніхто. Розділ 34 «Женю, де ти пропала?» «То скидаєш виклик, то взагалі не відповідаєш на дзвінки. Я вже хвилююся, ти вдома? Ми ж наче збиралися побачитися сьогодні?» «Ой, Ілюхо, скільки запитань, надто багато тексту!» «Ти як почуваєшся? Не погіршила тобі?» «Жень, усе ок. Я ж про тебе питаю, а ти про мене. Так мені до чого не домовимось. То мені підійти, ти де?» «Я йду додому. Уже майже дійшла, але втомлена геть без сил. І завтра зранку на роботу. Вибач, у мене був скажений день. Я поповзу спати. Завтра побачимось. Ага?» Женька звернула до під'їзду і рептом біля самого вуха почула. «Ага!» Дівчина зонякнула і відскочила, мало не впустивши мобільний. Ну ти даєш, ще о нічого собі жарти. Хіба можна так лякати? І давно ти тут стовбичиш? Мало тобі накостеляли позавчора? Та ні, хвилини з двадцять!» – усміхнувся Ілля і підхопив її на руки. Ой, постав, постав на місце, тобі ж не можна. Чому це? У мене ж руки не переламані, засміявся Ілля і нахилився до жінчиного обличчя, шукаючи губами її губи. Тху, цього лише бракувало, махнула вільною рукою дівчина, міцно тримаючи свою робочу сумку в іншій а вона ще хотіла прочитати для порядку лекцію про правила поведінки хворих із забоями голови. Але Ілля не збирався нічого слухати. І він закрушляв із Женькою на руках, потім гепнувся на лавку, всадовив дівчину собі на коліна і довгий поцілунок скріпив їхню зустріч. Вона не опиралася, хоч і не дуже їй подобалось цілуватись на лавочках перед вікнами. Але перенасичений подіями день добігав кінця, а вона просто не мала сил чинити опір і щось міняти. Їй було затишно з ним. Тихо, тепло, спокійно і безпечно. У голові промайнула думка про Амалію як шкода, що життя так її впекло, навряд чи вона тепер зможе комусь вірити на всі сто. Їхнє побачення було коротким. На довгі гули треба мати сили. Здається, Женька почала засинати ще до того, як її щока торкнулась подушки. Перед очима пропливали то жінки, яким вона робила манікюр, то мама із заплаканими добрими очима. То Віктор у темних окулярах, який розмахує своєю хитрою паличкою, мов диригент, а то Амалія кружляла у вальсі з кішкою на руках, а по щоках котилися сльози. «Щось забагато сліз на день» – прошурхотіло в голові. Раптом картинка змінилася, і дівчина просвітліла. Ніби сторонні спостерігач вона побачила, як Амалія пише під диктовку на аркуші паперу, що найближчий тиждень обіцяє не накладати на себе руки. Далі картинка зникла, дихання дівчини стало рівним і спокійним, а ведмедик, якого вона притисла до себе, задоволено всміхався. Хоч і боялася женька залишати Амалію на самоті,